Мандрівні хвилі. Відомо, що основна причина виникнення хвиль – вітер. Проте і серед цих водяних валів є такі, що залишаються загадкою для вчених. Їм не раз доводилося чути розповіді про гігантські хвилі, які несподівано виникали серед океану. Спадали на корабель і так само раптово зникали. Пахівці вважали це вигадкою забобонних моряків. Проте з поширенням фотоапаратури та іншої точної техніки мандрівні хвилі були документально зафіксовані. Так, 1993 року у Біскайській затоці було відзначено хвилю за вишки 30 метрів. Вона підбиралася з корми до вантажного корабля, який згодом отримав ушкодження. 1995 року така сама пригода сталася з норвезькою плавучою буровою установкою, що досліджувала дно Північного моря. Парадокс цих хвиль, які іноді називають фриками. У перекладі з англійської – freak waves – хвилі, що блукають, полягає в тому, що вони з'являються серед відносно спокійного океану, практично ні звідки. Під тягарем фактів учені почали визнавати дивне явище, але розрахунки показували, що мандрівні хвилі можуть виникати лише раз за декілька століть. Щоб перевірити правильність припущень, провели відеозйомку світового океану за допомогою супутників. Протягом трьох тижнів удалося виявити більш ніж 10 мандрівних хвиль за вишки понад 30 метрів. Довгий час ніхто не міг пояснити, як і завдяки яким силам вони зароджуються. Описати виникнення хвиль гігантів удалося фізикам. Виявилося, що декілька маленьких хвиль у певний момент можуть накладатися одна на одну, утворюючи потужний водяний вал. Проте досконало зрозуміти етапи його розвитку досі не вдалося. У лабораторіях низки наукових інститутів зроблено стенди, що моделюють утворення мандрівних хвиль. Учені вважають, що вивчення їхніх властивостей дозволить внести корективи до проєктів морських лайнерів, що нині будуються. Величезні мандрівні хвилі регулярно нападають на кораблі, які проходять поблизу найпівденнішої точки Африканського континенту мису Голкового. Там відбувається зіткнення швидкої агуль ясової течії і вод, що рухаються під впливом вітрів, які дмуть із півдня. Рух води сповільнюється, і хвилі починають громадитися одна на одну, утворюючи гігантські вали. Чи знаєте ви, що мандрівні хвилі ще називають хвилями-вбивцями або хвилями-монстрами через небезпеку, яку вони становлять?